Є така цукерка, ведмедик, на полюсі. На борці все намальоване. Сніг, північно сяєво, холодно. Йдемо, сонечко, додому. Тато скоро приїде. а Львівна заспокоєно посміхається. На стоянці каже Ларі. О, це ваша машина? Яка велика. Знаєш, як вона ганяла? Шепоче Ларі Сусанна. Як шумафір. У сусанки з бенником великий затишний будинок. Можна блукати по ньому, можна сидіти в оранжереї. А краще валятися з книжкою в спальні на двоспальному ліжку. У вікно видно крони сосен, білки скачуть. Внизу у внутрішньому дворику тече джерельце, облаштоване бенником, мальовничим камінням. Тиша. З зовнішнього боку будинку теж тиша. Інколи чути, як шурхотять колеса, сусіди повертаються додому – Годуть автоматичні двері гаражів, і знову тиша. Жодна пташка не цвірінькне. Холодно. Кожен будиночок – окрема держава під одним прапором. Він біля кожного входу. Охайна, геометрично вивершена, без парканів і загорош. Влітку тут гарно, травичка як килим, стежки рівні, листя і сміття прибирається повітряним струмом. Життя триває на колесах. Дві години до Нью-Йорка, шість – до Вашингтона, трохи менше до Бостона чи Філадельфії, але це цілком нормально і для прогулянок, і для роботи. В селищах для кваліфікованих спеціалістів її майже немає. Життя в селищах – звичний побут середнього класу, мешканців одноповерхової Америки. Навіть якщо мають квартирку в хмарочосі великого міста, все одно будинок у віліджі – то святе і дійсно своє хоча багато хто віддає перевагу найманому житлу, аби міняти його на краще чи гірше, в залежності від рівня доходів. Помешкання Сусани давно належить родині. За кілька днів перебування в ньому Ларі здалося, що живе на краю світу або в затишному коконі. Хочеш, переходь з однієї зали до іншої в теплому сосанчиному халаті. Хочеш, вилежуй в бульбашках джакузі. А хочеш, натискай кнопки кухонної техніки і отримуй на виході – Готову їжу зі смачнющих напівфабрикатів. Щоправда, Сусанка каже, що всі вони модифіковані, тому краще купувати продукти в Мормонів чи Амішів, а від цих розносить немов на дріжджах. А хочеш спи? Спи весь день. А знаєш, сказала Лара, коли вони ввечері сиділи біля каміна, давай нікуди не будемо мотатися. А як же музей Рудена в Філадельфії? Звелася Сусанна. А бостонський ярмарок? А океанаріум в Балтиморі? Якщо холодно рванемо до Каліфорнії, там можна купатися в океані. Чи на Пуерто-Ріко сорок хвилин лету йти в раю, вустріць поїмо. Санко, я тут не вперше, заблагала Лара. Музеї бачила, в океані купалась. Звісно, в Пуерто-Ріко не була, але то вже занадто не планувала. Мені хочеться спати, тупо спати. Не думати, не дивитися телевізор, ні з ким не спілкуватися і не занурюватись в інформаційний простір будь-який. Я сама хочу бути вустрицею». «Ну, ти дійсно вустриця», – убурилась Сусанна. «Не вігласка, а я таку програму склала, такі розваги, а ти не хочеш нічого». Лара обійняла її за плечі, потерлась носом об плече. «А що в ній дивного? Дивно, що ми так давно знаємо одна одну, що можна порозумітися без слів. Дивно, що в тебе на подвір'ї одне дерево стоїть досі з червоним листям. Вчора бачила, як до нього підійшов олень. Ось що дивно. За останні два роки я так втомилася. Всі ми так втомилися. Ти навіть не уявляєш. Вона замовкла і додала за хвилину. Не уявляєш, що таке вмикати телик і чути, доба пройшла без втрат. А це означає, що вони ще можуть бути. І чекаєш, як пройде наступна доба. І чуєш про втрати і поранення. Не ображайся, але ти вже дала мені більше, ніж можеш уявити. Перезавантаження. Відпочинок. Сусанна кивнула. Тоді Сем теж відміняється. Сем? Хто такий Сем? Та боже ж мій, я ж уже казала. Сем, колега Беника, що хоче одружитися. Мідолашний Сем... «Навіщо йому ця гризота?» – посміхнулася Лара. «Ну, якщо хоче. Дамо йому шанс на розчарування. Чудово!» – зраділа Сусанна. «Їхати нікуди не доведеться. Можемо посидіти в чотирьох в нашому ресторанчику». Лара кивнула. «Сем так сем, якщо не надовго». «А може тебе обтяжує моя матуся?» – питає Сусанна. «Так я можу її відвести до пансіонату. Все одно їй там краще. Вона вже скучає за своїм кавалером. Сама бачиш». Лара хитає головою. Вона хоче зробити якомога більше і для Сусанни, і для Ади Львівни. Розрадити хоча б. Вечорами сидить ззаду Львівної і грає в карти. Сусанна щаслива, адже давно чує від матері про карти, але сісти і вкотре відповідати на її безглузді розмірковування вже бракує сили. Увесь удар хоча б на три тижні